ریاض السالحین حدیث نمبر سوال سوا اواویا چودس نمبر حدیث دید ریاض السالحین چودس نمبر حدیث وعن عائشة رضی الله تعالى کم او ورات کوم ریاض الصالحين حديث نمبر سوال سوا وا يا نمبر حديث ده کتاب الدعوات وانا عائشه رضی الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائي او نبی علی سلام شویبه پخپلو دعا غانو کی پخپلو دعا غانو کی بیوی اللهم اني اعوذ بک من شر ما عملتو ومن شر ما لم اعمل یا الله ز پناوالو پتا صدا د شر داغینا چې زک مملکوما چې ما سکریری پکه مو کارونو الله پار کار زستانه پناوالو چې ما کړی دی وَمِن شَرِّ مَالٍ عَامِلَ او زه پناوالم د شر دا نه چې مان دې کړی الله زه د هر یو کار نه پتاونه پناوالم پتا سره چې ما د هر ناکار عمل د شر نه بچکا چې مې کړی دي او که ها نه مې کړی ما بچ کده غلط سنار کمنیدی کړي الله توفيق د بدو اعمال مرکه واچ کړې مې دي نو الله ماته مقصد دغې معفيو کړه واه هم مسلمون واه ابن عمر رضی الله تعالی نو قال عبد الله ابن عمر وکا نمن دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابن عمر وو دې پدواګانو د پیغمبر وو پدواګانو د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغا پدواګانو کې یو دعا حمدامو اللہم انی اعوذ بیکا من زوال نعمتکا و تحول عافیتکا و فجاعت نقمتکا و جمیع سختکا رواہ مسلمون اے اللہ زپناوارم پتا اہمیں اہمیں باز دعا گانی یاد کئی تا رید قیمتیری دی دیرد دی دی فیدیری دی اے اللہ زپناوارم پتا صراح من زوال نعمتك الله زبانا والم بتاثره ده, ده زالك دو ده نعمت ستانا چه زمان نعمتون ما زائله كوا ما خرابوا ما لدي كوا وتحول عافيتك او زبانا والم بتاثره تحول عافيتك ده عافيت ده لدي كولو ده عافيت ستانا یعنی دا اوس چې پهما کم تا مال باندې افیت د را ته کړی صحت د را کړی الله دا زماه مخ وه په آولو زپناوالم په ناوام په تا سره د د مته او په آولو د افیتته چې دا زما دا افیت چې کم تا ما سرهڅوره ساو نه کړي دي د بدن پلهاد دسه حد پلهاد اریوسس پلهاد الله دا, دا, دا زمانہ مالوا حول ال اول د یو نا په بل کې خودل و فجات نعمت کا او زپناوالم فناوالم پتا سره د ناسا په عذاب ستانه الله ما دا اچانک عذابونو ستانه بچ ساده و جمی سخت کا او الله ز فناوالم پتا سره دا غټول او غسو دا هر قسمه عذابون استانا سخته کا د غسې استانا نو غسد الله چرای شنو بیا عذابون اورکینو اسا کې د مانا معنا غسد معنا هر قسمه عذاب بیا په غسبا نه اورکې ها الله مزټول ها په اړ یو شېبا نه نه پناوالما ناغان ناغان اچانک عذابونو راتل د سیلابونو شو سله شو توفانو شو ګلې شو یا دا اچانک حمله اکسیډنتونو شو د اچانک مرګونو چرازې دا ټول یا عذابونه دښمنی جوړ شي الله د ټولنا موږ بچا رواه مسلم النقل کړه د امام مسلم وعن زید بن یعقوب رضی الله تعالی عنہ کار رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چه و با زید بن ارقم با اوی نبی علی سلام با یقول اللهم انی اعوذ بک یا الله ز پناوالم پتا سرا منل عجز ا د کمزور والینا دا عجزینا چ جزا ز کمزور شما او او عبادت نه پر او زما الله داسې کمزورې اجاز په معمه والله ول او د پتا ناوالم په تا سره د س نه د نارااستیا نام ځکه انسان ک سیره شي ناغررورو ګوره نوافل پرې دي نو نوواافو سره بیا سنت پرې دي لونتو سره بیا وړو واجه پرې دي لو د واجبو نروستو بیا افر سپې دي نو بیارورو استحض اوټو بیا بیادن پسه کوي ځ چې کم منزونه کوې د ملک نار کوه دا کم درسونه کې د ملک نوار کوه بیا استزات د نارااستیا دا لوی سبب دی د یهودیت ته او د پهناوام په تا سره د بې او د کننج صحینا ول حرم یو زه پهناوالم په تا سره د بډوب نه چې بوډاشي سری بیاغا غری داس نه پرېې بیا او دسماتې نټینګېږي خپی خوږېږي خوب نو ټوله شپ روړی په ډه او ځې کې خو چې سملی په کم اغاه نو پهغاه پاسېږي بیا بډاوالي نه ډګ بوډاولي کې سړی بیاعب کله کولی شيواذابل خبرې او پهناوالم په تاصله داذاب د دا خبر نه. اللهم يا الله وګور اللهم آتي نفسي تقواها يلا وركي نفس زماتا تقوا دای پرزګاری دای الله زم ما نفس پرزګاری نصیب کا فزق که ها انت خير من زکا او پاک دی نفس لرا انتت غورا دا چانا چ چا پاکی غیلرا الله چ تو سو پاکی دا غینه بهترین پاکون کې تئی خو زما دا نفس پاکه انت وليها و مولاها او تو معاون ده دی یی نفسه و مولاها او مالک ده دی نفسه الله زما ده نفس معاون زما ده د نفس مالک اغتای نوته بهترین پاکون کې الله زما نفس پاک ساته الله زما نفس ته پرزګاری نصیب کا الله ما ده عذاب قبر نه بچ کا ته بشکول ګوره پیغمبر کلاس کې اختیار و نو هغه ول بیا دا دعاګان غوړي وروي هغه وې زما لاس کې اختیار شې لکنن سبا چې خلکوي د پیرانو اختیار دیننا نه چې دا بیا علیه مسلام اختیار نه چرږي نو بل به کم کوجهی چې دغ به و چرږي الله هم اني ارو زبي کمې علمین الله زهپناوالم په تااصله د دالم نه د دا سلم نه دا پهناوالم لاین فرو چاغفه د من نبی. وَمِنْ قَلْبٍ دَاسَ عِلْمٌ كَيْ فَائِدَنَا نَفَسَتَيْ او نورو تَيْ بهتَرین علم خو آګه دی مَی نفعو الناس خیرو الناس مَی نفعو الناس بهتر د خلکو ناسو دی چې آګه فایده مخلوق ته دسی نو آګه علم نه زپنا پتاغوالم چې آګه د فیدی نه باج خلکې نخ خپل نفس په دمن کې په اعمالو دا علم باندې او نو دا غا علم او دا عمل په دې نور خلکو ته ورسه بس صرف د دنیا مقصد او دنیا مقصد حاصلول خدا خو په دنیایي تعلیم باندې راضي وروړه بیا تا دا شوقګری او سفرونه او دا وظيفي او دا هدا تکلیف دی ولې برداشت کاوی ته کالج یونیورسٹی کې ولې وخت را کړیو بیا به خیر علم دا حاصل کړی بیا که مقصد د دنیا وننه علم دین د الله په اړه او د دې فدی مخلوق ته ورسوه لا ينفم تفسیری مدارک اغه روات یو مقام نقل کیږي ال حالمو بلا علم اغه علم علم بلا عمل که شجر بل اسمر ا علم چه بغیر د عمل لوی دغه مثال داسې دی لکه یو میوه دار بوټی او هغه میوه نور کوي لکه الوتۍ او میوه نور کوي لکه امرودی او امرود نه کوي نه خلق نه پریری هغه د میوه د پاره خلقو کړلی نو هغه علم چه عالم یو فیدا نور کوي هغه بدملي نو دغه استفاده لرور ومن قلب عالم به درسونه کوي عالم به خلکو تفد دعلملم بخې ومن قلب لا یخشباب او د پناورم په ااصله داغ زل نه لا یاغشا چاغه ودون کې نه داسې زړو چاغ یریږستانن والله دپناوام انما یخش الله من عب لو زکا اغا پوی و نفس لا تشبه او زه زپناوانم داداس نفسنا چه اغا ملیگی نا خوراک بکی او ملیگی نا سکاک بکی او ملیگی بنا زکا حدیث کدازی کافر پو اوو کلمو خوراک کئی اغا نو ملیگی لکه دا زناو رو گنده لگی آی او مومن ها پیو کلمو خوراک لو خوراکو که اغا دا اغا دا کافی و وَمِن دَاعَاتٍ لَا يُسْتَجَابُ الْهَافُ أَوْ زَفَنَوَالَم پتا سد داس دعاگانو نا چاغا قبول والے نی وی دها دا دایته دا پارا چکمي دعاگانين نه قبليږي نو الله زفناوالم زما دعاگانې قبول کړه قبلوا جکمي دعا زستان الله والهم رواه مسلمون نقل کړي دي دارواد امام مسلم دا دواز د کول پکار دي د خيسته دعاگانې دي ګورا دا سه دوه غانه خستا خا... اخلاق او علم فیدمن مهذب علم اخلاق وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دا خذ وکړي طلبه ځان کې دا اخلاق پیدا کړي عمل پیدا کړي وګورل تل په مزو لګو يقولون أن الله لك أسلمت و بك آمنت و عليك توقلت و إليك أنبت إي الله خاص تعدما غالي خدا و خاص بطاما إيمان نولي و عليك و خاص بطاما توقل کري و إليك أنبت و خاص و الیک او خاص تا ته نبتو زداگرزم رجو کوما اے رجعت فی جميع امور زداگرزم پټو امور کتابه پر یو کار که از الله تا ته رجو کوما واپس کوما و بیک خاصم تو او پتا اثر جگل کوم زه استاد پاراستاد دیند پاراستاد کتاب د پارا خاصم ته جګړ کوم زه چې استاد کتاب سوک مقابله کوي استاد دین او استاد پیغمبر سوک مقابله کوي نو زه دا داغه صدا خلاف کول علماء مقابله وکو و الیک حاکم تو او خاص تا, تا ز فیصله علما یان است خاص پتابانی فیصله کوما یعنی استاپ قانون با استاپ کتابا فیصله کوما وملم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومظالمون هم وم الفاسقون مائده کی چلاجی چاچ دا اللہ په کتاب فیصله او کا کافر ظالم او فاجر دے پاو فلی نو بخنوکی ما تا ما قدم تو چې ما مخکی کریری و ما آخر تو آغا چه ما رستو کریری چه ما کم آماد زان مخکی لی گیری دی اللہ ما تا پاغیم بخنوکا آو آغا چه رستو ما رستو ما دا زان پریخودی دی, دی پاغیم وما اسررت اوغا عمل چې ما پټ کړی دي وما اعلنته اوغا چې ما ښکار کړی دي انتل مقدم انتل تا اولنه او انتل مؤخر ترستو کوونکی ایمان ته مقدم المخلوق نو ثوي وانتل مؤخر ترستو کوونکی ایمان ته ټول مخلوق به ختمیږي او ترستوي تبا میشي انتل او وز وز و و حدیث سور حدیث اول بائی بائی اولو واخر و ظاهر و باطن چ حدیث حدیث کے اول بے اخر بے اولو مخلوق نو مخلوق بختم شه تو بے لا اله الا انت کل من علیه حاف الا وجه ربک ذل جلال والاکرام زيادة بعض الرواد لا حول ولا قوة إلا بالله دام بكي يو ها روايط كي دام زيادة داغل متفقون عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لا حول ولا قوة مهناز دكي لا حول نشتري بشك دل د گنانا نشتري أول دل دل گنانا ولا قوة أو نشتري توفيق دنكو آمالو ا توفیق او قوت پنه کو اعماله الا بالله مگر په توفیق د الله اریو شه د الله په توفیق باندې کی الله د مغله توفیق را کی دنه کو اعمالو اکه الله مغله توفیق ندا کئ نو موږ په قران او د حدیثه نستیکړی و دا خدا الله فضلو او چې مغله توفیق را کو نو زموږ یو لاس کې قران را کو او په بل لاس کې حدیث را کو وګور دې زناڼه او تا مظلوم قوم او دواګان به چرته کړی هغه کمزور وګورا چې د کډن غریبانان پاسې دي نشو هغه چې ته مدرسې د هغه جماعتم غریبانان نشیلې د کډن نشي پاسې دي بلې پاسې او بلې کې نه اباذداسي بیماران چې په خلقه ولا خوراک او کيلاسو نمکان نه کوي اوا غم د قرآن او د حدیثو نه فیدی اخلي او ماشا الله دا سه فیدی اخلي شروع هم دا سه فیدا نالی. صدا بتے کے اللہ اللہ دا سه فایده چاغروغم ناله هم ما ثابته کله کوي الله دې ولر دې صحت نو ورکی الله دې د خپل اولاد د پاره جوړ کی او الله دې د خپل عبادتونو د پاره جوړ کی صحت نو دې الله وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها ولعل الكلمات او شاغب دعا قالو وختري النبي عليه السلام په دې کلماتو اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار وعذاب النار ومن شر الغنا والفقر يلا دز په ناوالم د شر د دا مالدار او د شر د غریبینا څنګه شرط غریبوی لویا فتنه نا کله انسان غریب شي نو داسه حالات ول ور غریبې دواجن بیا ارس کئ او مله مال ارس وادي زکه حلال او د حرام تمیز نه کئ حاضرنګي آغا بے سبر او صبر وګرځي او په ګلو د الله ناختشي نا چیا الله ماکه سو نقصان او شماله فقر را کړی دی مالداري گاډي او بنگله او موټور نه ده را کړی نه په ګلو ماغتا کوي هغه او کته ګلو او کله الله نسبو کوي نه عاجزي kawa او د شر د مالداري نه چې کله مالدار شي له پدا سيزور باندې سر شي فضولیات کارونو باندې په فخر باندې په ریاکارۍ باندې او په مال د وجنه د خلکو حقونه بیا هغه پریری بخل به کې پیدا شي کننجسیپ کې پیدا شي رو د ووج نه خواغه سبب د ج نه موګزی نه چې مال راغې نو د شر د مالله پهناله چله زه مال بې ملګوه غریبییر راله نو د شر د غریب نه ځان ګلیمه کوه د حرام او د حلال من کې فر وای مه له هر سره واري دګالی کې د پیښونونه راتللم پخواې خبره وه یوکس ما سره د سود په محکم ک حالو افسر او منیجر خبره تریکول او میدین زان بچ وې سو کوم غریب ما نیمه چې غریب شین او ته به حرام خوړې میدا سوال کوه چې الله حماد دې سيز نه بچا او زما ده حلال او ثواب وکه وې رټیګه دا غریب دې نه غریب لكم دې کې غریب او حرام لدي که مالدار دی او که غریب دی خدا سوال کوه چ الله ما د دی نه به غیرسببه وکه او ټیک دا او خودللوکې ملیږې بیا نظر ده غیر لام روا دی د هغې نه معمولو خورړه خو تو خو مض کې ستا د حالت تهګه تهپلک سبانې صبر کوه الله به د حالالو در کوي نبی آولا دابانی گوری بیا رواه ابو داود والترمیدی وقال حدیث حسن سعید وازا لبزو بی داود وعن زیاد ابن علاکتان امی وهو قطبت ابن مالک رضی اللہ تعالی نو قال او اکانو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قولو چویب اللہم انی اعوذ بیکا یا اللہ زبانا والم پتاسر من منکرات الاخلاق والعمال والاوان یا الله ز پناوانم په تاسو سره د بدو اخلاق او منکرات الاخلاق د ناکار اخلاق چاغ اخلاق منکئ ولا مال د ناکارا مالونا او الاهواء او د خوایشاتونا خوایشات په خوایشات سره په خوایشاتو کلهال شي بیا حرام او حلال نګوري هغه بیا خپل او پردې نګوري قران کہ زکر اللہ و لا تطبع الهوا مطابق کېږي د خوښش مزه په خوښش پسی خوښش پسی مزه او حدیث کې مرাজি چې ها هغه روان پسی دا ونه شي نو چې بیا څه خوږه یې کوي الله دې موږ د خوښیاتو نه بچي رو اوترميزي وقاله حديثا اصلا وعن شكل ابن حميد رضي الله تعالى عنه قال هو قلت رسول الله اذا الله پیغمبرا علمني دعاء اخيا ما تيو دعاء پیغمبر پاک سو د صحابي دي اذا الله پیغمبرا ما تيو دعاء اخيا خيست دعاء قال النبي عليه السلام وقل واغو روحانی معالج ډاکټر څنګه ډاکټر ل خلې دي چمالي او نسخې دا کازه بيمارم ما ته تکلیف دی په سر مې دردې دای دای دا غووله ها هغه نسخه اور کې دا دنګي ډاکټران دي علما حقاني حق پرو علما اگر روحانی معالجین دي ډاکټران دي اګي لزا نسخه بدر کې دواګان واځتا خې خلوه پیغمبر پاک او ته اللهم اني اعوذ بك من شر سمع يا الله زپناوالم پتا صدا د شرد ها د شر خپلو خپلغه ګونو د شرد زما د خپلغه ګونو نه و من شر, شر بصري او د شر د سترګو زمانه دا نظر چې زما نظر بیزه اون لګي زما غو گونه به زی استعمال نشی و من شر لسان ی او ز پناوالم پتا سرا د شر د جب زمانه و من شر قلبی او ز پناوالم پتا سرا د شر زړه زمانه چې پزړه کې می ناکار خواهشات رانی شي جیو من په استعمال نشی و من شر منی او ز پناوالم ها اے پیغمبر پا اس په نبی صلی الله علیه و آله اللهم انی یا الله زفناوالم پتہ سرا من شر منی د شر د ناکار مر زمانه یا حم منی د ناکار فذر زمانه چې زه ما فرض شدم ګناکار شي نبی اسړي زناغان هوته الهواته تونو ته او د شزونو ته بیا لمسې یا اغمنیه اگه منی چه کم بیزه استعمالی گی اللہ ما داغی نبچ که پوش دناکارا او یا اگه مراد دینا منی دا دبازو پنیز بانی مرگ دی منی مرگ تا موی خودل تا که دا منی یا نمراد اگه مرگ ندی دناکارا ها استعمال د منی زمانا چه غیر ها زه اری استعمال نشی نو دا غورو خصتو ادا اللهم انی اعوذ بک من شر سمی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی نک بعده خالق بهزه استعمال ده کی رواه ابو داوود وترمیذی وقاله یعنی زما شرم گاونه بهزه من استعمال وا وَمِن شَرِّ وَعَنَن سُبْحَانَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ ای الله ز پناوالم پتا سلا من البرس دبرګي بمارینا ولجنون دلی ونتم نو ولجزام اود جزام خطرنا کی بمارې او ل اس کاام او د ناکاره م د زونونه ا بیماری ناکاره الله دهغې نه په تا سره په ناوام روو دود او باسنادن صحی پهه صحیح سره الله